Звісно, дуб не говорить по-людськи, бо немає язика Але коли отак притулишся до нього спиною чи грудьми Заплющиш очі То відчуваєш, як через тебе проходять пружні хвилі І думки стають рівними, світлими Зараз на Діогена дивилася сова з дупластої липи і він думав про неї Замість того, щоб думати про дитину, яка забрала до їхньої країни Сова час від часу моружила жовті очі і не збиралась нічого робити Певна, вже повечеряла Взяти б її в руки, відчути дотик пір'я. Проте жоден звір, жоден птах не давався Діогенові до рук. Тут не було інших людей. Давно вже не було. Хоч сува й заважала Діогенові слухати дуба, у нього виникло питання – Може, хлопець забрів до дуба однією із стежок, а потім вийшов нею в поле. Зрозуміло, що стежкою йти найлегше. А як уже малий дійшов до дуба, то сів перепочити. Притулившись до стубора, він набрався сили, і рівних, і ясних думок. Тому й зміг дійти до річки, де його знайшов перевізник. Діоген радісно засміявся. Хай тепер сова дивиться чи не дивиться. Він знає те, що хотів знати. Діоген відхилився від стобора, і тут щось Запищало. Він аж підскочив з того дива, то був зайчик, несправжній, іграшковий, у синіх штанцях. Діоген знав, що ці зайчики існують для того, щоб ними бавитися. Зайчик запищав, коли Діоген стис його пальцями. Він так говорив. Сова дуже зацікавилася тим пищанням, і ледь не кинулась до Діогена. Дурна, сказав Діоген, то бавитися, малий згубив. Він лишив би собі ту забавку, але вона була не його. Мій зайчик. Я подумав що вже не побачу його. Але він прибіг до мене і, певно, не міг відкрити двері. Цей страшний дядько, такий великий. Ні, він не страшний, хоч зайчик аж запищав у його руці. Але зайчики бояться усього. Найбільше мисливців і вовків певна подумав, що той дядько мисливець, але у нього нема рушниці. Який же він мисливець? Той дядько, якого кличуть перевізник, ну той, що переніс мене через воду, і великий, величезний, дивляться на мене та й дивляться, а я дуже хочу пісяти. Але не можу сказати, я вмію говорити. Я дуже багато говорив, аж поки. Мама, хочу до мами. Я сказав би це, але забув, як треба вимовляти слова. Якби сюди зайшла мама, я б сказав: Мамо, і ще сказав би. Я дуже хочу пісяти, аж болить живіт. Коли побачив зайчика, то з радості перехотів, а тепер знову хочу.